Ganska sjukt länge sedan Men jag sa att att du lyssnar på Vad folk säger i offentligheten Du är just det du berättade om mm. Ja Men det, det var ganska länge sedan Det var mm. nämligen så att äh, Strax innan vi skulle spela in Vår förra podcast Den här podcasten det vill säga mm. Så hade jag och Jonas varit på spa mm. Jonas a.k.a. min man A.k.a. vår Vad heter det Jonas vad heter det Klippare Klippare! Är det vår klippare? Han svarar inte. Det, det är även första gången han är närvarande vid en inspelning. Ja, det känns lite nervöst. Vi har fått, vi har fått stränga regler om att ja. hålla oss till två ämnen och att avsluta bättre. Ja. Inte två ämnen men att hålla oss tydligt mer till ämnena. Mm. Jag lyckas stå katten också. Ja, lyckas in det. Jag fick just höra att min mammas katt var ute på språng. Och hade min mamma har tagit över en katt för två dagar sedan. Och idag klockan ett, nu klockan tio över åtta, har hon släppt ut katten. Vilket jag inte riktigt förstår utifrån hennes sätt att vara. Men katten är hur som helst bortsprunget. <laughs> och det är jättehemskt. Hon skickar en massa sms här hela tiden. Och hon har skickat två nu och frågat Hon har sagt att Mikro är borta Mikro? Jag, Mikro heter och du släppte kom... ut honom klockan ett Jaha Och sen skrev jag att katten kanske kommer tillbaka De brukar göra det Var det för att du menade det Eller var det bara rent tröst Ja det var nog faktiskt ärliga Intentioner med det Vänta nu frågade jag varför vi döpte vår katt till pesto. Men det är mamma har en katt som heter Mikro. Som hon har tagit över av hennes kille. Eller vad det är. Vad ska man säga. Man. Sambo är det just nu. Hennes sambos. Sambos son. Son. Mm. Som hade för många katter. Han hade tre, förra stycken tror jag. Så då fick mamma och Leif ta över den. För två Två dagar sedan tror jag det var. Och nu är det borta. Och mamma har redan skickat en sms eller mms med kort på katten. Men nu är den spårdöst för <laughs> Det är jättetragigt. Ja. Hon, är de hon lät uppriktigt ledsen faktiskt. De bor utanför Åkersberga. Okej, är det, ja, kan... det är lite stora vägar där i närheten. Mm -hmm. Vilket såklart inte är så Men det är å andra sidan ganska mycket små vägar också som det inte så mycket trafik på i närheten. Men sen om man kommer bort från dem så är det en stor väg. Så jag hoppas att den kommer tillbaka. Jag ser nämligen fram emot att träffa den på lördag. Ja. Så jag hoppas att den inte försvinner. Men ja. Det var ju jättetragiskt om den skulle försvinna. Mm. Men jag menar, det har inte ens gått ett en dygn. Polisen skulle inte ens sätta in... Nej, de har väl följt på att undersöka papperslösa. Undersöka papperslösa? Vilket form är jag att tänka på vissa viss artikel? Mm. Eller krönik, eller? Ja. Mestdelade. Ett öpprop. Ett Ja. Men du har läst den nyss. Mm. Jag läste den nyss. Mm. Det är alltså det här brevet som Jonas hattade. Jonas Hassan... Hassan. Mm. Har skickat till Beatrice Ask. Mm. Att hon ska känna, känna som, att hon, som att hon var som honom. Mm, byta kropp. Byta kropp Gör det bara. Eller ja. vad man säger. Mm. Vad kände du när du hade läst den? Men det går inte att fråga sig att han är författare. Det skinner ju ganska det är ju, även språkligt är det helt fantastiskt. Också mm. ganska sympatiskt på något sätt. Väldigt sympatiskt. Alltså jag älskar ju... Sista meningen. Du kan gå nu. Den mm. är ju liksom... Mm. Mm, den sätter ju hela, hela artikeln på ja. ett annat. Men om vi går, går ifrån hans, liksom, hans språkliga talang. Mm. Uh. Ja, du som... Biblioteks... I, i, i budskapet... Mm. Vad tycker vi om budskapet? Bara för att frångå ämnet. Eh, vilket Jonas, en annan Jonas kommer att vara jätteroligt. Eh, jag tycker det är jätteroligt att klippa. Men eh, jag har ju en kallad kulturvänster häromdagen. Oj vad spännande. Av vem då? Av en kollega. Mm -hmm. För att jag såg en film. <laughs> vad heter filmen? Men vi går inte in på det, för jag kan inte uttala Hanna Arendt, Arnett, Arendt, Arendt. Mm. Säg det. Hanna Arendt. Hanna Arendt, såklart. Så tänker jag med Såklart. Men det är för mycket konsonanter i följning. För att jag ska kunna liksom mm. uttala det. Mm. Men ja. Så jag blev blivit kallad kulturvänster. Ja, vem då? Av en kollega. Mm, så att jag hade sett den filmen. Mm. Vilket gör så här att jag är lite rädd för att sympatisera med Jonas Hassan-Kamiri. Eftersom jag är ju tydligen kulturvänster. Är det viktigt vad man nej. Jag, nej. Att jag, sen, jag, jag, jag har ingenting emot att vara kulturvänster. Jag är väl kulturvänster. eller jag Vilka får tillhöra kulturvänstern? Är det de som tillhör kulturelit? <laughs> det, det finns ju... Det är intressant med det att vi, vi känner hela tiden att vi vill hitta epitet för saker. Mm. Det är kanske är intressantare än vad vi kallar oss. Tycker jag, eller vad? Absolut. <laughs> mm. Men vad är vi för någonting, Minja? Nu går vi från en hastan Vad är vi för någonting? Nej men strax när vi spelade in så att vi sätter hur låg land kan man leva på hur länge? Har det i relation till vad vi är för någonting för en del tycker ju inte att det har med ens identitet att göra. Det var någon artikel jag läste som en eh, det var Theodor Kallifatides mm -hmm. som jag läste igår om vilken tidning? DN mm. var det jag läser lite DN lite för mycket känner jag. Som här. Det blir lite min världsbild. Det är lite oroande. Men hur som helst så sa han att han var grekisk helt och hållet i sin identitet. Samtidigt som han hade bott i Sverige då, i Jag dö uppemot väldigt länge. 30-50 år kanske var det till och med. Väldigt länge i alla fall. Mm. Och jag eh, hade jobbat i Sverige hela sitt liv. Och tyckte, tyckte att han kunde språket tillräckligt väl. Och allt Men han kände sig ändå i sin identitet helt och hållet som grekisk. Mm. Många säger att de kanske har dubbel identitet. Om det nu skulle vara nationellt överhuvudtaget. Och en del säger att... Jag tycker inte att liksom, min svenska identitet är ens... Eh, Intressant i väldigt många sammanhang. Men du, du är helt svensk, eller? Ja. ja. Min äh, pappas morfar är norsk. <här> <här> min är väldigt exotisk. <här> Precis. Det är väldigt intressant att, att det skulle aldrig, ens, jag skulle aldrig ens berätta om att min jag kommer inte ens ihåg vem det är. Jag tror att det kanske är min pappas farfar eller morfar som är norsk mm. det är inte ens samtidigt är jag, båda mina föräldrar min mamma är från Värmland och min pappa är från Norrland din mamma är från Värmland ja. nu börjar det bli intressant var ja. är från Värmland från Vidsand Ingen nära det. Torsby hon är hon växte upp ungefär samtidigt som Svennis växte upp i Torsby ja. det ligger någon mil utanför Torsby Ja, men intressant mm. för att jag bodde i Värmland ett tag. Jaha, var du mm. någonstans? Jag bodde utanför Edsvalla, jag bodde i Grums och jag bodde i Karlstad. Karlstad tillbringade mesta mest av tiden i. Mm. Mm. När, när bodde du där? Mellan mm, till jag var 10-13. Men hur kommer ni säga att du flyttade dit? Uh, nej, det var, det var så jag kom till Sverige. Jag, jag kom till Värmland. Mm -hmm. uh, kommer du ihåg vad du, tänk, vad du tänkte när du kom dit? Uh, ja, jag kommer ihåg massa grejer om mm -hmm. det. Jag har ju med för livet från uh, Värmland. Uh, de här podcaster som vi har spelat in har ju lyft dem till ytan. Väldigt mycket. Uh, Nyheter. Som har lyssnat då. Just nu vet jag om en person. <går> Två. Tillsammans med Jonas som klipper då. Jo, nej men... Eh, mina skelljud. Mm. Jag kan inte säga vissa ord. Det, lär, det låter fel. Det, det var men från ja, världen. Nej men jag, jag har liksom alltid trott att det är liksom... Mina ryska dialektala problem... Mm. Tills jävla Fredrik Lindström Gjorde ett program om Värmland Och drog upp om vart skegränsen Går Värmland <skratt> uh, Var på min man Den låg i princip uh, Dubbelvikt på golvet Av skratt Och det var hysteriskt <skratt> var det gick roligt gick gränsen då? Ja det var där vid Karlstad någonstans <skratt> Det var fruktansvärt, fruktansvärt. Alltså förstår ni som en trettonåring, man kommer till liksom, en av Stockholms och plats Väsby. Och så här, så här, ska träffa de coola brudarna. Och så pratar man värsta bondedialekten. Alltså förstår ni vilken mening jag hade, hur hårt jag jobbat på att... Liksom arbetat bort som värmländska Och jag har tyckt att jag har lyckats Väldigt bra och jag har alltid skyllt Skeljuden på att Det är min, min, liksom, min ryska bakgrund mm. Och så kommer Den där jävla Lindström <laughs> Och nu när vi spelar in Podcasten då måste jag ju, jag ju Lyssna på mig själv. Själv själv, själv själv själv själv Och jag hör ju för fan Hur jag låter Det är ju helt jävla för jävligt Så, så nu i flera veckor har jag ju liksom jag har problem med att säga något Skelljud För jag har liksom hört det själv och så här bara... Men det där är jobbigt också När man, när man börjar höra sig själv mm. Utifrån på något sätt för, för det känns nästan som att man hör sig själv När man Är i situationen också Alltså Jag mm. tänker nästan i nutid på något sätt Att jag hör mig själv mm. Det är ju helt otroligt. Det är så till alla lyssnare, jag ber <här> Hemskt vilken Perfekt för mina tjeja djur det låter lite mer Norrländskt än världenskt Håll käften, Håll käften. <här> <här> Nej, men det är fruktansvärt Jag hade bara De här med. Ska du med på toa Fast jag sa det inte så extremt Men jag sa, ska du med mm. Inte med, som alla andra stockholmare sa För jag är ju en här inbiten Mm. Så Söder. Är du en inbiten Söderböna? Jag har bott på Söder nästan hela mitt liv Är det sant? Mm. Förutom några vändor till Göteborg och Har du bott i Vansastan Göteborg och också? Årsta ja. har jag vetat om ja. Och så har jag bott i Österrike i sex månader Och så har jag bott i på Sypen Fyra månader Men Vad gjorde du på Sypen? Det här, det här är så saker jag inte hade någon aning. Jag jobbade som showartist på sypen och man åker. sjung du? Fyra månader, ja. Jag sjung Det är även min då, då som sjunger på vår jingle. Just det. Den var ganska förskönad, den, den var ganska utdragen, jingen mm. Men hur som helst, så jobbade jag där. Mm. Var det kul? Mm. Ja, det var kul en kort period jag, jag kände att det är män som kommer där någonstans. nej det var inget män. det var bara ett eh, kanske inte rätt ord att säga kul det var lärorikt tyckte jag, men, vad gjorde? jag jo, men det jag tyckte om var att prova olika roller, man fick vara väldigt många olika saker vi gjorde fem olika fem familjeföreställningar kan man säga en musikal en rock 80-tals rockkonsert med Michael Jackson och Final Countdown och såna här rockklassiker från 80-talet. Och så gjorde vi en popkonsert med 90-talsklassiker skulle jag tycka att det var. Och sen en musikal som heter Cinderella och så gjorde vi en två, två till som jag inte kommer ihåg. Och det var kul för att i varje sån här föreställningsfick man spela kanske tre, fyra olika roller. Vilket man inte kan göra när man, när man spelar teater till exempel. Eller när man håller på med musik på en lite mer seriös nivå. Men vad var det för publik? De som bodde på Sunwing hotell ja, Jag har liksom Sunwing. aldrig chartrat det så här. Är, är, är det charterturister? Det är det... charterturister som åker all-inclusive-aktigt. Mm. Ofta med familj. Så det är ofta... Två föräldrar och två barn. Skulle jag säga. är, den är som på de bilderna. Precis som på bilderna. De är lite brunare. Och lite... Ja... Lite fler kanske ibland. Men var det någon så här hotell där det var bara svenska eller ja, bara nej, tyskar? eller bara... nej, det är ett nordiskt hotell. ett nordiskt hotell, så det så är. Mm. Det är svenskar, men vi spelade då på engelska för att vi skulle inte god att se alla norska, finska, danska och svenska gäster. Mm. Mm. Men det var ju många som kritiserade, kom jag ihåg. För att, för att det var just engelska, för det var ju väldigt många barn som inte förstod vad vi sa helt enkelt eller överhuvudtaget vuxna också, för vi pratade ganska konstig engelska ibland eh, för den var så inriktad på det man skulle säga om, den var väldigt konstig men ja, det var väldigt kul för att eh, det var väldigt högt i tak att få prova sig fram och vi hade en två månaders period där vi repade mycket Okay. Från åtta på morgonen till 8 på kvällen Skulle jag nog säga ungefär Och då så lärde man sig alla de här Fem showerna, då plus fem Familje Björn kan man säga okay. Så då gjorde man en halvtimmas Björn föreställning För alla barn Och sen en timme senare tror jag det var Så gjorde man en timmas föreställning för vuxna Men det var också för barn okay. Men vad var du? Vad hade du för roller? Till exempel var jag eh, den här magnifika kvinnan i Cinderella som är den onda mamman. Jag skulle åh åh jag skulle Det var den härligaste det. rollen att spela. Kan, kan inte du dra något? Jag kommer inte ihåg någonting nästa. Eh uh. Jag kommer inte ihåg. Jag var jag stod där längst fram på scen, kommer jag ihåg. Och var skitförbannad på Cinderella. Och så höll jag upp mitt finger. <hålland> förbannad! Så, så, så här som de gör ibland. Och skrek någonting. På en ganska nasad engelska. Men skrek alltså? Var du förbannad? Oh! Ja, jag var förbannad men det var ganska... liksom smalt riktat så att jag, jag var arg på det, här, på det här kontrollerade sättet när man liksom det var, det var som att man höll upp två fingrar och, och var väldigt in, inne i sin egen kropp på något sätt och sa det på det sättet och så och så sa jag det på ganska högt sätt Jag kommer inte vad jag sa. Åh oh, rolig! Du, du kan inte... Det var väldigt så. Ehm, och det var den roligaste rollen tror jag. Jag skulle aldrig kunna föreställa dig som liksom det var, den onda. Nej, det var jättekul som, att spela Ja, Jag, jag förstår det. Det var verkligen en utmaning i, i sin personlighet. Den... Den där personen finns med mig ganska ofta faktiskt. Det är nog den som finns med mig mest av de rollerna mm. som jag spelade. Annars var det nog ganska lite fåniga, lite så här, en popstjärna. En... Vad var det popstjärna? Det var inga speciella. Det var oftast att, vi var i fyra stycken. Och det var inte väldigt sällan så att en var i centrum. Utan det var väldigt mycket ensemblesånger. Mm. Men det kunde ju vara att man sjöng kanske några rader själv eller något sånt där. Bland annat den här norska. Den. Hur går den nu. Ingen aning. Mm. Jag tänker bara på. Ja, vad heter de? Take on me. Take on that. Take on <trybär> Men sen var den här. Eh, en som jag gillade, det var den här Nicky Docka. Hej, gamla Nicky Docka. Då när är åkt gråa hår, hej ni som jämt är trötta, som går omkring i gamla nötta spår. När hela livet svänger, står ni en dag och na na na na na, Båtarna som kan na na, na, na. na, na, na, na. gamla spår, Dram, dam dam dam dam. Dun, dun. Fan, var det sen? Ja. Alltså, men det är det, det är fantastiska med den Minja. För jag har typ <laughs> inga vänner som är helt spontant. Vad som än händer. så kan brista ut i sång som nu. Alldeles innan vi spelade in så åt vi middag. Och jag så sitter Minja där och sjunger. Ja. Och det, det är så himla jävla befriande. Och jag liksom känner ingen som gör så. Det, det är väldigt mm, fint. är mm. bra. Och du blev väldigt glad av det. Ja, jag var glad att du blev glad. Men det är kul att komma Nej, men nu, Hur var det? vädret? Hur var fritiden? Hur var drinkarna? Super. Vi bodde då i såna här baracker. Nej, stenhus. Det var två stenhus bredvid varandra. I varje sån här stenhus så kunde man bo på undervåningen eller övervåningen. Och varje lägenhet var en tvåa. I stort sett. Det var ett sovrum och så var det ett vardagsrum. Och sen fanns det ett litet kök. I min lägenhet där jag bodde först. Där var det mögel i garderoben. Här skulle jag alltså bo i fyra månader. Det var 40 grader varmt. Det fanns ingen aircondition. Så jag skulle bo i den här lägenheten. Och jag hade en liten fläkt kom jag ihåg. Men jag kunde inte sova på tre veckor. Sen fick jag byta lägenhet till liksom ovanlägenheten. Mm. Och där var det istället kakelaxbon. Så varje morgon kom det ut ungefär 20-30 små kackelackor in i mitt badrum. Mm. Som eh, växte sig till större kackelackor och till slut var in i mitt sovrum. Eh, så det var kanske 3-4 stycken kackelackor där på nätterna jämnt som sprang runt på min säng. Eh, sen bodde det även en ödla i mitt rum som var ungefär 2 decimeter stor. Och en, den som bodde där innan hade fått den här ödlan på ögat. Och vaknat den morgon. Så att sen kände jag att jag stänger nog ändå fönstret. Det är hellre att det är 40 grader varmt här inne. Och att jag har den där ödlan utanför. Så att. Eh, det var mycket djur känner jag. Det var trevligt. För då har vi gemensamma upplevelser. För hela. Med sen, det var liksom alltid kackalackor. Jag är liksom. Jag tror att i fem års ålder kunde jag alla bekämpningsmedel för utan ja. till jag, liksom, jag kunde inte alfabetet men kunde liksom rabbla alla bekämpningsmedel. Men tog du en sån här spray och jag följde efter dem med spray. Nej, Den här vi... livsfarliga sprayen som det tar ungefär tre minuter innan de dör. Men sen bara lägger de sig på rygg och dör. Nej vi hade det som, såhär, som mm -hmm. Det såg ut som tændsticks För som man öppnade så var det någon sån här men som de drog sig för. Så skulle man äta av det eller något. Jag kommer inte ihåg. De gillade det, det där på något sätt. Ja, och så bara. Och bara <skratt> <skratt> <skratt> Hur många kattlökar hade du? hade du också sån här bon och sånt. Eh, alltså jag var så liten så jag minns inte Men det var ju liksom kackelackor överallt Och det är liksom Jag bodde ju i en trea Vi pratade om det innan Jag bodde i en trea och vi var tre generationer Det var mormor och morfar, mamma och pappa Och sen så jag då som ändå barnet eh, Ja, jag är super bortsämd mm. <laughs> Men jag kommer liksom ihåg liksom, Mormor springer runt med tofflor Och slår med jävla kackelackorna och, så. och det är ju typ ingen mm. idé alltså det där toffelgreppet har jag fortfarande liksom i mig liksom bank, bank, bang men jag kollade på så här även i Ryssland hade vi typ som Disney dags då man tittade på så här Knatter, Chattoff och Kalanka och, och vad heter han den här på jul som förvandlas till någon så superhjälte och åker så här, istället för ben så har han ett jul. Ja, skitsamma. I alla fall Uh, i början av min barndom då var jag rädd att liksom på kvällen att gå på toa för att jag var rädd att trampa på en kacklacka mm -hmm. men det omvandlades sen så här, jag vet inte, någon psykolog kanske kan förklara men istället sen när jag började kolla på de här Disney-dagsgrejerna då trodde jag alltid istället att om jag skulle sätta ner fötterna i marken då skulle kalanka hoppa från sängen och med sin näbb bita mig i foten. Åh oh, vilken bra metafor. Gör kackeletten egentligen. För förvandlas till kalankas näbb. Men hur kände du inför det? Jag vet inte känner du att det var bättre än att det var kakelacker Eller hade du hellre velat att det var jag tycker hellre att det skulle vara små kakelacker än kanalanka som kommer fram där och hoppar fram i. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men det här med kakelacker jag vet inte. Jag var ju så van vid det. Jag hade ju lett med det hela mitt liv. jag vande mig aldrig vid kackalackorna. Hur länge hade du dem i ditt hem då? Nej, nej. Från till Sverige? Till Sverige då? Uh, åtta nio. var jag när jag flyttade till Sverige Men mm. uh, ja, ja, jag vet inte Alltså på dagtid Tyckte ni inte, ja det var läskigt Det var ju på kvällstid eftersom Lät de också eller? Nej, det, det skulle inte jag säga Nej, Nej jag tyckte det jag tänkte jag inte Nej, men just kanske det att man inte kunde se dem de kunde vara i sängen medan man sov På dagen är man ju med Då, Jag var aldrig rädd på dagtid för kackerlacken. Jag var ju med där med, med, med min toffel också Och slog på dem mm. Eh, att den lyssnar inte på det. <laughs> <laughs> men de var ju rätt farliga de här medelna i alla fall jag använde. Jag köpte ett sånt där två medel i veckan tror jag. Ja, och så försökte jag. Sen hade jag tuggummi som jag tog för det här hålet som inne där bodde det här kakkelaxboet. Och när jag tog för det tog gummit där så slutade det komma ut små kacklökar. De här små kacklökarna var alltså ungefär en millimeter långa. Ja, men de stod ju ganska stora. Ja, men det här var ju, det var ju kanske 30 stycken som kom ut varje morgon. Just för att de kläcktes väl där inne på något. Det ja. var väl varmt och sitt på något sätt. Ja, men det spelar liksom ingen roll eftersom vi bodde i ett stort jävla hyreshus. Det spelar ingen roll hur, många, hur mycket man bekämpade det här hos sig. Det kommer ju ändå från andra lägenheter. Varför tycker man att det är så hemskt då? Jag vet inte. Varför? Vi är så vana vid att inte ha kackelackor nu. Förutom, det finns ju fortfarande kackelackor. Fast alltså, jag var inte van vid det. Varenda granna hade kackelacker och de flesta av våra bekanta hade kackelackor. Jag vet inte. Du tyckte ändå att det var så jag tyck, äckligt. Jag tyck, alltså inte dagtid. Det var just det här på kvällarna. Det var hemskt. De, jag tycker också att, det är att de, är inte, de är inte små som frugor. Liksom, så att de bara är irriterande. Men inte obehagliga. Men de är så pass stora så att det är en riktig liksom skalbagge. Mm. Samtidigt är de inte så stora. Så att det är en katt som är trevlig. Nej. Liksom. Mm. Fast... Varför tycker man att en katt är trevlig? Eller inte? Nej, men, ja. rottor tycker vi inte heller är så trevliga ofta. Alltså, det har väl med ja, laddningen Det, det är, olika... är från person till person. Jag har, min, min kusin hade en råtta mm. hemma som hus. Och hon älskade den. Min, min mormor tyckte den var hemskt. Det är för att de är förknippade med smuts också. B både råttor och kackelackor väl? Ja. Det är förknippat med någonting som inte fungerar. Liksom. Ett system i bostaden som är dåligt ja men silverfiskar då? Men de är äckliga. Varför är de äckliga? För att de eh, luskar fram där man minst liksom, inte minst anar det kanske, men... Eh... De har något okontrollerat över sig också. De är så här svänger åt varandra. Och liksom inåt så här ibland. Ja de är svåra så liksom. Man kan inte använda svåra en Svåra döda. dem. Man, kan inte göra, man måste liksom ta med, med fingrarna nästan. För de är så pass små. Eller man kan mm. ta med ett papper liksom. Men ja papper. Har du haft silvfiskar någon gång? Ja mm. massa gånger. I alla lägenheter jag bort. Jag kan Förutom inte om silvfiskar hur du Nej pälsängare är det jag har haft. Ängrar heter det. Okay. Eh, jag vet faktiskt inte skillnaden. Men det är inte samma sak som silverfiskar. Silvfiskar okay. tror jag är lite större. Och lite mer silvriga. Kanske. Jag vet inte. Men det är i alla fall pälsänglar jag har haft. Men jag har jag inte så mycket emot... Menar, mal förstår jag ju. Mm. Det förstår ju kläder. Men det gör silverfiska. Eller det gör pälsängar också. Ja, jag har jätte jättemycket kläder som är hård i. Ja. För Men det vårt. förstår jag. Det är irriterande. Ja, precis. Men det är inte så mycket mer än, än så. Tror jag. Fast om någon är på mina kläder... ja men det är det här när man sätter på sig kläder så vet man inte, är det fortfarande här? Det är det som är lite obehagligt, mm. kanske. Ja. Hade ni en andra djur? När du var liten? Ja, men det var, nu, det var väl malen som är ibland. Men det var inte så vanligt, det hände då och då. Men ni hade ingen katt eller råtta? Eller... Jo, vi hade, eller... Alltid, oh, vi hade alltid katt vi hade nästan alltid katter och så hade vi en hund och Men, Men du bodde också... med din mamma och pappa och mormor mor -mor -mor -mor Hur stor var lägenheten? En trea på och de... typ 65 kvadrat. Bråkade ni ofta? Mm. Nej eller Nej inte mer än vanliga familjer Tror jag inte mm. Det Nej Det var ganska lugnt Jag delade rummet med min mormor mm -hmm. uh, Mamma och pappa Sov i vardagsrummet Och morfar hade ett eget rum mm -hmm. <laughs> Och så var det och kök. Mm. Nej jag tror inte vi bråkade med Någon vanlig familj Ja, jag hade en väldigt bra barn. Jag. Jag var jag, Möjligen att jag var ganska isolerad. Min mormor var ju även min dagmamma. Mm. Uh, inte under hela min uppväxt, men under större delen av min uppväxt. Jag tror jag gick på... Du kan inte göra siffrorna. Men, så här, men om, om, om, vad jag känner att jag, jag gick på dagis ett år. bara liksom, mm. Året innan jag började skolan. Annars var jag hemma med min mormor. Så på det sättet kanske jag var ganska isolerad. Uh, jag umgicks mest med gamla tanter under min barn. De åkte runt på olika marknader. Uh, mormor sålde alltid blommor på marknaden. Hon mm hade -hmm. blommor och sålde. Och träffade hennes kompisar som också var i hennes ålder. och sådär. Så att jag tror att min barndom är ganska präglad av tanter. Uh, jag känner mig aldrig olycklig över det eller så. Det var, väl, det var väl ganska mysigt egentligen. Och <skratt> umgås med tanter eller ja! blommor eller? Blommor och alltid stå på marknader och sådär. Alltså, sen är jag usel själv på att kränga grejer. Även fast jag, upp, alltså jag är bokstavligen uppväxt på en marknad skulle man kunna säga. Det var ju liksom flera gånger i veckan. Jag kunde stå ute flera timmar och liksom olika väder och sådär men jag vet inte. Sålde ni mycket blommor då? Ja, tillräckligt. Men hon överlevde på det på något sätt? Alltså hon hade ju en pension. Så mm. dryggade hon ge ut pension med att sälja blommor. Och sen så är äh, mina mamma och pappa jobbade jag Och morfar jobbade. Så det var ju ganska många inkomster. Mm. Inte, in, inte höga, men vi klarade ju alltid. Jag jobbade din dina föräldrar Och vi men tekniker båda två. Ehm... Mm. Uh... Jag har aldrig riktigt förstått vad de jobbade med. Eh, I Sverige vet jag att min mamma jobbade på Ericsson Hon gjorde de här små chippen till mobiltelefonerna. Mm. Mm. Eh, och morfar jobbade, jobbade på någon... Eh, ja, vad skulle man kalla det på svenska? Eh, elföretag eller någonting som försåg... För Fast, ja, det var inte det el i sig utan liksom försåg elementen med varmvatten eller vad man ska kalla det. Själva systemen för att ja. få fram varmvatten. Precis, ja. precis. Nå någonting sånt. Så det jobbade han med. Och det jobbade han med... Jag hade väl lite kontakt med min morfar när han dog för några år sedan. Men jag tror han jobbade alltså långt in med det. Långt över 70 år att han fortsatte att jobba. Jag tror inte han ville sluta jobba heller. Jag tror han tyckte väldigt mycket om sitt jobb. Mm. Uh, nej, så vi hade, det vi hade det bra. Trots kacka lackarna. <laughs> mm. Men det är också så, så svårt att säga. Jag menar, hade vi varit en familj i Sverige. Mm. Så hade vi, vi väl räknats som urfattiga. Men det var ju ingenting som gör känns som barn. Eftersom. Alla mina grannar och majoriteten av ungarna i skolan hade ju samma ekonomiska läge. Om inte värre. Så att eh, jag var ju inte konstig eller unik på något sätt. Så det var jag väl ingenting man reflekterade över huvud Det var som det var. Men som vi pratade också innan, liksom nu när jag läser Marsha Gesens bok om Putin. Så förstår jag ju. Jag är ju född 86. Och så börjar man förstå vad som hände liksom under sen 90 tal tid i, eller sen 80 tal tid i 90-tal i Leningrad. i Leningrad/St. Det, det är det boken handlar om eller? Ja, det handlar ju om Potter, men han hade ju sitt hö eller vad man ska säga i Leningrad mm. eller under den tiden. Han var ju aktiv där så mycket av händelserna. Jee, kommer kommer därifrån och det blir ju så här. Det blir väldigt påtagligt. Jag, jag tycker det är väldigt. Eh... Alltså, dels är det väldigt intressant men dels väldigt läskigt. Jag tänker på mina morföräldrar och mina föräldrar vad de måste ha genomlevt. Alltså, de gick ju på bara liksom mellan 3-5 år från att leva i ett samhälle till att leva i ett helt nytt samhälle och den omställningen och hur hur, hur hanterade människor det? Och att min egen släkt och mina egna föräldrar var del av det. Nu är min mamma död och min pappa har ingen kontakt med och sådär. Så, där. så jag, jag har liksom aldrig varit vuxen nog riktigt att fråga. Men så in, ser man all, och jag själv var ju där. Jag, jag, jag, jag har så här minne liksom. att jag hörde min mormor prata med, med några vänner och några av tanterna och här. Hon bara, hon bara, ja, Ryssland håller på att förändras. Och så, sen så några veckor senare i något ögonblick så säger till, till mormor. En upprepar bara hennes ord för att liksom låta smart så Jag bara, ja, Ryssland håller på att förändras. Och så, så, så liksom tittar hon bara på, på mig och skakar på huvudet. och vad ja kära barn, Ryssland har redan förändrats. Och det är så här minns och växter till liv när man läser om den tiden. För det hade jag liksom glömt bort då. Men, men jag tänker för min familj var det ju från dag till dag någonting nytt som hände. Och det är väl lite här lätt att vara efterklok och prata om hur man borde känna, hur man borde tänka. Men den informationen vi har idag hade inte folk då. Det är ganska det är ganska läskigt. Och så tänker jag på det här. Det blir så fjuttigt. De problemen vi, vi pratar om idag, det vi, det vi slåss för och bryr oss om och kan bli så här, Jag kan bli jätteupprörd för små saker. Och så tänker man på vad som händer. För... Vad har för dig, liksom? Jag, jag vet att posten inte kommer hit. Nu överdriver nu, nu jag. Men liksom, att min betyg inte kommer in inom tre veckor och, och, så, och såna saker. Och så tänker man på vad människor slås för. Och så jag också att vi i Sverige vi lever i någonting. Alltså, hur länge När var det sist Sverige var krig för 200 år sedan eller vad det var. Mm. Och du jag vet inte det, det blir så påtagligt ibland att vi bara bråkar om fjuttgrejer. Men det finns ju riktiga saker att bråka om som vi skulle kunna bråka om. Som eller som vi gör. Med... Eller som en del gör i alla fall. Alltså, det det. Vågar vi inte bråka om de riktiga sakerna? Det finns ju allvarliga problem i till exempel hemlöshet eller människor som inte tar plats får plats jag tror att vi inte vågar jag har, jag har tänkt på det ganska mycket varför är det så typ. är vi fegade var... för vi har ett fungerande system men det har vi ju uppenbarligen inte men, men, men vi kan, det är så svårt att se det och jag, jag upplever själv alltså ibland själv. <laughs> själv själv själv själv <laughs> All Nej, jag kan inte. Själv. Du, du... själv. Det får du göra. Nej, men ibland så sitter jag att och argumenterar för saker Så för mig är så självklara. <laughs> och så hör den andra sidans argument, och så tänker jag så, här, men vad bråkar jag om egentligen? Jag tror, mm. han. Och hamnar vi inte ofta där. Men allt annat fungerar ju så bra. Vi har ju det så bra. Ja, det känns som att man är bara bråkstaker som bråkar om småsaker när vi har ett så nu, situationstecken med fingrarna. Fungerande samhälle. Mm. Uh, jag tror det är svårt. Och när man läser Marsha Gessens bok det skulle komma fram till det, det är liksom för mig är det någon insikt att 70-talet var inte 70-tal då det var tider av förändring då man slog så här. Det var ju liksom bara på andra sidan Östersjön för, så sedan som för 20 år sedan. Som liksom en hel... Alltså för, för de personer som bodde i Ryssland då eller Sovjet det var ju en hel värld som förändrades. Det var en hel världsbild. Det är som att, jag vet inte, som att Sverige skulle på 3, 5, 4, 5 år gå över till ett Feodal samhälle, hur skulle vi kunna anpassa oss till det och hitta våra nya roller? Hitta ett sätt att leva i det. Men det var ju egentligen det som hände. Samhället förändrades så radikalt bara på nya år. Och mitt i alla politiska konflikter så sitter det ju människor av kött och blod som måste liksom hitta nya sätt att leva. Och överleva. Inte bara att leva, men att överleva. Och att en nation har gått igenom det. Jag säger inte att det är bättre. Ja, Jo, jag säger faktiskt att det är bättre nu. Jag säger inte att det är bra på något sätt. Men det är bättre. Mycket fel. Men ändå, liksom att folk har överlevt och klarat sig igenom det. Och att liksom jag vet inte man brukar skämta om liksom ryssar som alkoholister och det är en av de andra och jag jag jag kan känna så här, aha. du är tur att det är så få alkoholister i Ryssland med tanke på det man har genomlevt jag vet inte jag tycker det är fascinerande säger jag som sitter här och tittar på det utifrån <laughs> <laughs> vad, vad menar du fascinerande allt? nej man det har ändå gått jag säger inte att det liksom har varit utan konsekvenser och utan att mycket har gått åt helvete. Men att en sån rejäl förändring har skett under så kort tid. Och att folk ändå någolunda står på benen. Det i sig tycker jag är fascinerande. Många säger väl att det håller på att bli väldigt mycket sämre. Det tror jag. Och så i väldigt många stora delar av Ryssland. Det tror jag. Mm. Det tror jag definitivt på. Mm. Uh, Vad skulle kunna bromsa den utvecklingen? Byta president. Byta styra. Rensa hela. Alltså egentligen så. så menar, det som hände kanske inte klassade som revolution. Men det var ju en slags revolution. Mm. Och det Ryssland behöver nu. Är ju en ny. Att. Det man gjorde då det var att rensa alla de gamla ledarna- och sätta in nya. Och sen har det funnits människor som har utnyttjat- den tiden. Putin. En av dem. Man skulle behöva rensa ledarna igen. Men för det var någon, någon gång- jag vet inte vem som sa det om det var i ett tv-program- eller läste det om en tidning- eller om det var någon som sa det till mig muntligt- jag har ingen minne men själva grejen har alltså sig fast att de personer som sitter vid makten det är bara vissa typer av personer som kan komma till makt. Och det är de som är maktgalna. Mm. Jag tänker på det, det måste ju ligga någonting i det. För det finns, jag tror det finns så många personer som skulle vara goda ledare men som aldrig skulle klara av ett maktspel som krävs av en igen. en ledarposition. Även de som kanske tar sig upp därifrån som har goda avsikter blir korrupta och knäcks ganska snabbt i ett maktspel. Och det krävs en viss typ av personlighet för att överhuvudtaget komma upp. Jag tror att det är en personlighet som utvecklas också under tiden. Ja, jo. Absolut. ja det förstärks snarare kanske. Precis. den typen av Apropå den, för det är liksom ändå på något sätt handlar om strömningar på samma sätt som jag håller på att läsa den här Lyckliga i alla sina dagar av Nina Björk. Mm. Har du läst den? Nej, jag har inte läst den. Och då tänkte jag på igår när jag läste att hon beskriver i en, ett, ett, ett avsnitt om den här boken Happy Happy som Maria Sveland och det är någon mer som man har skrivit den. Det är väl en antologi, är det inte det? Jo, det är kanske är. Jag har inte läst den sen. Inte, så så inte heller, uttalande. men jag har följt debatten. Ja, hon beskriver i alla fall hur den är... Liksom... Som många säkert känner igen sig. Ja, men nu ska, jag, nu ska jag göra som jag själv vill. Nu ska jag skilja mig. Nu ska jag... Eh, mm. Vad heter det? Uppmärksamma mig själv och förverkliga mig själv. Mm. Medan Nina Björk ifrågasätter det här. För vi är ju relationella varelser. Och vill vara i relation till andra- hela tiden på något sätt. Eh, och det funderar jag på- som, en, som den här individualistiska strömningen- av att, eh, av att ens- vilja hitta sig själv. Eller något sånt där. Som att det skulle kunna finnas någonting. Att vi skulle kunna hitta oss själva. Eh, hur tänkte jag på Ryssland- och det här? Det var någon långsiktig koppling, men- det gör ingenting- Eh. Men finns det någonting som är oss själva? Nej, precis. Det är väl det jag tänker också. Att, att det inte... Eh. Jag, jag upplevde när jag och Daniel separerade att, att det kändes som att... Jag vet att många sa så här att eh, ja, men nu, nu... Då kan du vara själv och hitta någon slags egen identitet eller det är bra liksom, ha inte någon annan relation eller, ja vet, lite sådär mm. och det tyckte jag var konstigt för att jag ville liksom vara i relation till andra, det betyder inte att jag måste ha det har inte med bara en seriös nära relation att göra, utan överhuvudtaget mm. att jag snarare kände så här, va? det är ju nu man ska ha andra relationer, kompisar arbetskamrater, andra kärleksrelationer, vad som helst som kanske är på ett annat sätt mm. eller det ska man det behöver inte vara just då bara men jag tyckte det var så konstigt att, att, att man skulle hitta sig själv först. Eller sånt där. Som folk säger. Eller folk, men vissa. Men kan man inte hitta sig själv i en relation då? Alltså, jo, det gör ja, man ju alltid. Sig själv. Alltså, jag, menar, nu har jag, jag har ju varit i en relation i fem år... Mm. Um. Jag menar, jag visste inte att jag var en så hemsk vän i <laughs> men Nej, det, det tas ju fram när man är... Men samtidigt blir man också speglad på ett sätt som jag känner då när jag inte lever med någon just nu. Mm. Som är att det, det är som att jag blir en mycket mindre person. Jag är som att jag inte har all samma djuphet i mig själv. Det är som att jag, jag finns inte lika mycket. Vad menar du då? Det här det Ja men, Ja men jag tror att. Om jag som jag tänker att jag tänker att man finns på något sätt i relation till andra. Mm. Så tänker jag då när jag har en relation. Hur som helst. Även hur den än är på något sätt. Alltså även om den är stormig. Eller dramatisk. Eller skittrist. Eller eh, rolig. Eller du vet. Mm. Så som relationer är. Så känns mm. det som att. Jag är mer liksom, överhuvudtaget, när jag har liksom sådana extremt nära relationer. Jag har väl liksom nära relationer med kompisar men inte på samma sätt. Och då känns det som att jag finns mycket mindre. Jag tror jag frågar vad du menar. Fast jag kan känna att vart om jag behöver bara för ha en relation. Nej men en relation. <laughs> ja. Nej men. Jag har en relation och jag får väldigt mycket utbyte. Och får se mig själv från en annan synvinkel. Och så här. Men jag saknar vissa vänskapsrelationer jag har haft innan. Jag, jag kom på mig själv häromdagen. Jag var jätteförbannad över en grej. Och det var, så här, det var en grej jag inte kunde prata med Jonas om. Mm. Det gick bara inte. Mm. Och så tog jag upp telefonen och, och liksom, jag behövde prata med min bästa vän. Mm. Och jag visste inte vem jag skulle ringa. Och innan jag träffade Jonas så fanns det fanns inte att jag tog upp telefonen och inte visste vem jag skulle ringa. Mm. Jag, har, jag har ju vänner och sådär, men det var så pass personligt att det var så här. Men vänta, vem ringer jag då? Mm. Så slutade med att jag inte ringde någon. mm. -hmm. Men jag hatar mig själv och bli den som är bara en person i relationen. Och jag, jag har ju vänner och jag har relationer utanför förhållanden. Det är inte det. Men de här djupa vänskapsrelationerna som man kanske bildar just när man inte har en kärleksrelation med någon. Mm. De saknar jag. Mm. Och jag känner att jag blir mindre på grund mm. av att jag inte har dem på samma sätt mm. idag. Det tycker jag är läskigt. Jag förstår vad de menar. Men imam att... kommer även klippa det här avsnittet. Just det. Men vi är två om att han inte kan klippa bort det där. Nej men... Asså! Alltså. Ja, han vill göra om han vill. Men... Jag ville återkomma till en, till en grej. Mm. För vi, båda två hade ju faktiskt inför det här avsnittet helt oberoende av varandra. Oj, mm. ska vi pausa? Vi pausar. Nej. Nej. Uh, helt oberoende av varandra läst den här krön... Vad va är det här? En det är ett öppet brev. Ja, ett öppet brev. Vi, det är ett, ett öppet brev. Mm. Av Johan Hassan Kemire till i studiet. Justitieministern, justitieministern, jag har inte druckit tre glas vin, Beatrice Ask. Men det, det måste finnas en anledning till att vi båda två, oberoende av varandra, läste den inför den här podcasten. <laughs> jag, jag råkade kolla Facebook och såg att alla hade typ skrivit om den här, så att jag att, eller rekommenderat den, så att jag tänkte att jag får läsa den. Ja... Det var nog inte mer än så. Med, med, med alla. Jag blev faktiskt mer berörd av, av den här tigga reportage. Det är en faktiskt. Berätta om den. Jag har inte läst den. Jag har bara sett den. Just för att jag tror att det är en grupp, vilket den där gruppen papperslösa också är, som är väldigt oförstådd. Jag tror möjligen att den här. Den gruppen som är de här ofta rumänska tiggarna som sitter eh, på olika platser i staden. Mm. Och tigger och jag tror att det är en grupp som är väldigt eh, ja, den, får, den an, beskylls för att vara kriminell hela tiden. Vilket i och för sig papperslösa också beskylls för. Men inte av en lika stor allmänhet. Jag tror att allmänheten mer på ett tydligt sätt tycker att tiggarna är några som tär på samhället eller... Några som liksom tar mm. från någonting Nej. Eller man får dåligt samvete När man ser dem för de är mm. så pass nära De papperslösa syns inte på samma sätt Precis, det var det jag tänkte mm. De papperslösa ser vi inte Men man ser vi och de ger oss dåligt samvete Ja, vilket också gör att det, det skulle kunna Förtydliga den här känslan Av att vem är det som har ansvar egentligen På något sätt För, för både För grupper som är resurssvaga men vem är det som har ansvar? <laughs> ja. Alltså. det tycker jag. Jag tycker inte att det, det går att. Jag tänker rent konkret så här. När jag går förbi eh, en kvinna som, som jag går förbi varje dag. Eh, så tänker jag att, att det inte är okej att jag går förbi. Och att jag inte gör någonting åt det. Och jag tycker inte att det, att det är okej. är Rent konkret. Man kan väl bara säga liksom här och nu, det är inte okej. Okay. Ja, men det är inte vad det är. Men för, hjälper. för... Va? Det är alltid det, ursäkta, det är kriminella ligor, de har egentligen mycket pengar de nej. har ju mobiltelefon som Beatrice eh, nej, ja. inte Beatrice Ask vad va, va, va heter hon, i då? Eh, Linda Lina Linnea, Bagge Mhm. Mm Alltså, ibland vill jag oh, bara, bara, bara så här säga. Jag har så svårt i sociala situationer där de inte tycker är samma sak som jag. Till exempel, om det här med tyggarna. Mm. Att säga så här: bara, Nej, men det är inte okej. Och så säger någon: Jo, men det är kriminella ligor och bla bla. Och då blir jag så tyst att tänka så här. Men vem är jag se emot? Vad har, yeah. vad har jag för fakta? Vad har jag för faktaunderlag? Mm. Men, problem... Men då kan jag säga några faktaunderlag. Ja, tack! Oftast är det... det var så här att de följde några stycken av de här. De bodde, de personerna det var några stycken i husvagnar någonstans på hemlig plats. De kom från Rumänien och de tänkte, jag vill åka till Sverige för att Ta någon slags chans att få lite pengar som, eh, som min dotter till exempel, enligt den ena kvinnan, skulle behöva för en operation. De här eh, dottern behövde den här operationen och mamman ville åka till Sverige för att, för att samla ihop pengar. Sen visar det sig när de väl var här att det inte är det inte en så... Lukrativ? Nej, usch, vad betyder lukrativ? Ja, i alla fall. Det fungerar inte så pass bra som de tänkte. Vilket har gjort att vissa har åkt tillbaka kanske utan pengar eller med väldigt lite pengar. Mobiltelefoner är det förstås många som har. Och man kanske pratar med varandra eller... Det var någon som hade satt sig på tidningar. För det var, det var 17 grader kallt någon gång här för mm. någon månad sedan. Och satt och pratade med någon annan som satt någon annanstans. Mm. Jag skiter fullständigt i någon av mobiltelefon. Jag tycker det är helt irrelevant. Eh, och eh, det som det handlar om är att de här personerna kan inte ens säga att de bor i en... Eh, Husvagn någonstans. De får inte sedan säga var de bor någonstans. De finns inte liksom. De har ingen identitet som, som syns någonstans. Eh, de tigger pengar för att de, det, det andra valet är ännu värre att, att vara i Rumänien så som de har tänkt i alla fall. Vissa har åkt tillbaka då för att de, det var inte liksom, fungerande och var. Jag tycker att det är mitt ansvar och alla andras ansvar att. Att inte låta det vara så. Så ja. enkelt är det. Eller enkelt. Men, men så är det egentligen så enkelt. Eller inte enkelt. Det som det kanske ligger bakom är snarare då en, en annan mellanhand. Som vissa säger då. En person som får hit de här personerna. Som är någon slags eh, människohandelsdel i det. När de får de här pengarna. Men det har jag liksom bara hört från tredjehands källor. Mm. Och det är ju i så fall ännu värre. Jo, men... Och även om det inte är så, räcker det. Om din granna knackar på hos dig mm. gråtande och desperat säger jag blev utslängd jag har inga skor och på fötterna kan du hjälpa till mig med en hundra, hundra spänn? Mm. Då pratar man aldrig om en tredje mellanhand som försöker Lura en? Nej. Men när det kommer till personer från andra länder- mm. som sitter på gatan och tigger- mm. då kommer alltid den här tredje mellanhanden mm. in. Och man kan aldrig lita på dem. Men vem kan man lita på? Alltså, kan, kan jag lita på min chef? Kan, kan jag lita på liksom H&M? Kan jag lita på min bank- men jag sätter ju ändå in pengar på min bank. Jag låter min lön gå till min bank. Mm. Jag går fortfarande och handlar kläder på H&M, index, pickbook, you name it. Mm. Men det är ju fortfarande någon som tjänar pengar på det. Som kan, som är, antagligen inte är så jävla ärlig. Mm. Men det gör vi ändå. Men vi ger inte pengarna till tiggarna ändå. Mm. Och vad är det som krävs... Jag tänker, vad är det som krävs... För ett gott samvete... Om... Alltså, jag tänker, jämför... Skillnaden mellan... Om jag går, när jag går förbi en tiggare med mitt jobb... Som alltid sitter där... Om jag ger en femma... Varje dag... Hur mycket kommer det belasta min ekonomi? Ingenting. Jag, jag tror inte jag skulle märka det. Jämfört med att jag inte ger någonting... Alltså fem mm. kronor om dagen. Mm. Jämfört med ingenting. Jag skulle inte märka någon skillnad i min ekonomi helt ärligt. Alltså det finns ju de som. Vilket jag säger inte att det är så. så men det finns de som säger att såklart. Det här ska inte vi som individer göra någonting åt. För det kan bli det kan försvåra för hela liksom samhällsapparaten. På något sätt är det någon slags. Det är ett samhällsansvar. Det är någonting som behöver vara reglerat. Alltså, vi behöver betala in skatter eller vad det är för någonting som gör att, att den här typen av, av in, eh, utan personer utan möjlighet att påverka sin, egen, sin egen, eh, sitt eget liv finns. Mm. Eh, å andra sidan så är det ju också ett sätt såklart att ta bort problemet. Till någon men någon annanstans. Precis. Det här med att. För jag menar, ett samhälle bygger ju inte på en statsapparat egentligen. Statsapparat är ju där för att samhället vill ha det där. Mm. ja men det är egentligen vi som individer som skapar det samhället vi vill ha. Vi har valt att ha en riksdag och en regering och en statschef. en kungen. Varför vi väljer det vet jag inte. Men jag menar. Ett samhälle blir ju bara legitimt genom dess medborgare. Och! Mm. Nu citerar jag ja, <laughs> artikeln som vi hade tänkt att diskutera men aldrig kommit till. Jag citerar eh, direkt Jon Hassan Kemides artikel idag från DN. Och här avbryter vi och säger: Men hur svårt är det att förstå? Alla måste ju följa lagen. Och vi svarar: med: tänk om lagen är olaglig. Mm. mm. Det är ju hela centrala tolkerierna med hur hon också och flera andra berättar om det. Vi måste, vi måste stå emot det här för att folk ska, in, ska följa lagen. Men lagen mm. är ju fel. Och dessutom är det ju inte att följa lagen att stå mm. att och haffa folk som, som hela, ser ut. Hela det här projektet är ju ett sätt att legitimt gå runt lagen. Mm. Det är ju det är ett olagligt det. projekt mm. efter som man har hittat en laglig väg att det gå runt. Det märks också på deras... Det, det finns ingen grund i det som de säger. Det finns ingen... Det bär inte på något sätt. Som, som både... Jag vet inte, jag har inte hört några poliser uttala sig. Men Beatrice Ask säger så tycker jag inte att det finns det. Nej. Och jag menar... Ja. Nej. Alltså... Någonstans så finns det... Är man liksom olagligt i Sverige så ska man inte vara i Sverige. Uh, Okej, okay. fine. Om man säger så... Men ger det. Varför inte? Ja, varför inte? Alltså jag, jag, håller, jag håller egentligen inte med det, det jag säger själv. Men, men om vi ponerar så... Om vi liksom säger så, här. Ja, men man är i Sverige, man är, o, man är här olagligt. Man ska inte... Ett, ett, var här, om vi liksom sträcker oss så långt mm. uh, så är ju inte det grund för att stå i tunnelbanan och kontrollera personer med utländs utseende det är ju rasism det mm. finns ju en lag som säger att man inte får liksom kräva identifikation av personer enbart på deras utseende mm. det finns ju bestämmelser kring det och varför finns de där? Mm. De, och här har man sett liksom, jo men vi gör så här för om vi gör så så blir det okej. Okay. Så då kan vi gå runt det här. Jag tror, jag, jag tror jag Men det är också det här med att man hela tiden, det är hela tiden lagligt när man ska gå på svaga personer, men det är olagligt när man går på makthavare. Ja. Eller folk som har större möjlighet att påverka sin situation. Och det Alltså, det är ju helt sjukt. Och jag kan uppleva det själv att jag menar själv. <laughs> att jag kan. Jag har ju mycket mer makt nu till exempel än vad jag hade för tio år sedan. Vad var jag för tio år sedan? 16 år. Mm. Och Jag hade fortfarande ett utländskt efternamn och förnamn. Eh, idag har jag ingen vilket är också är helt sjukt. Egentligen. Men okej. Du heter Tanja Appelberg. Jag heter Tanja Appelberg. Och vad heter du förut? Tatiana Bagdana va? Men också att jag var 16 och jag hade inte insyn. och Om jag inte frågade de rätta frågorna så fick inte jag svaren. Idag har jag ju liksom... Dels så jobbar jag på en statlig myndighet och har liksom koll på vad statliga myndigheter är skyldiga och inte skyldiga att göra. Dels har jag en utbildning bakom mig. Dels är jag äldre och har mer koll på vad de rätta frågorna är. I vissa sammanhang i andra sammanhang har jag fortfarande ingen koll. Och jag har svenskt efternamn det är ju ingen som frågar mig idag om inte jag själv säger någonting och det tycker jag är ganska tragiskt mm. och jag menar jag valde ju själv att byta både förnamn och efternamn delvis för att jag gifte mig och liksom inte hade några problem jag hade inga starka relationer till mitt efternamn mm. Men jag bytte ju mitt förnamn i efterhand. Just för att jag tyckte det var krångligt. Jag tyckte det var för jobbigt. Jag orkade inte bråka om, om mitt förnamn. Hur det skulle uttalas. Mm -hmm. Hur jag skulle bemötas. Och jag, jag orkade helt ärligt inte med de frågorna. Jaha, heter du så här? Men vart kommer du ifrån? Ni får jag också höra nästan, när, nästan varje dag. Men jag är i Sverige. <laughs> jag, Minja, vart kommer du Du kommer från Finland va? Får jag höra nästan varje idag? Ja. Men jag tycker inte det är så provocerande. Men, men jag tror att det har att göra med att jag inte det är ju positivt laddat ofta också. Mm. Det är ingen som på något sätt skulle tycka att det vore konstigt på något sätt. Utan de tycker det är kul att jag heter Minja. Mm. Och att det är någonting som kanske inte alla heter, absolut. Men det är, inget, det är inte negativt att ha dig från något konstigt land, utan det är ett väldigt intresse runt mitt namn. Och det tycker jag är liksom, befriande egentligen. Ganska bra början av samtalsämnen om man känner någon. Om någon heter Anders, så är man så här: Jaha, du heter Anders. ja, ja. Och så heter jag Minja. Då vet man vad man ska börja prata om. <laughs> ja. Men det är nog för att det inte är laddat med någon... Men, men, men det är också så här, ska man döma människor för det? För jag, jag kanske är med mig... Nej, ja, jag vet inte. Jag menar... Oh, men det är också hur frågan formuleras sig. Alltså ren nyfikenhet tycker jag aldrig man kan döma. För det är ju bättre det. Mm. Nu ska vi komma in på är karriärsångest. Mm. Jag studerade då till bibliotekarie. Mm. Det är väldigt väldigt stor skillnad på hur folk bemöter det. Mm. Och det här bemötade med Jaha, du ska bli bibliotekarie. <laughs> ja ja. Alltså du ska typ så här låna ut böcker. Okej. Okay. Ehm, um, så är det Okej. Okay. Ja, jo, mm. typ då, då vill man ju slå någon i ansiktet. Mm. Och så är det så här. Jaha, ska jag bli ja, ska det bli men. Vad, vad gör en bubblskarie? Jag har alltid tänkt att en liksom var det de där tråkiga den bakom disken. Men vad gör man? Alltså, det är en väldigt, väldigt stor skillnad mm. mellan de här två frågorna. Verkligen. Och liksom, den ena vill jag ju slå personen rakt i ansiktet och bara liksom en håll Men mm. Medan den andra är så här. okej, okay, du har noll koll, <laughs> men du frågar det i alla fall. Mm. Och då kan Jag tycker prata. också det här, det är ganska mysigt när man, när man brottar sin egen eh, eh, själv, eller heter det? Okunnighet. Nej, inte bara okunnighet utan också sin fördom om det och mm. sin, liksom, sin att aha, det har inget bra rykte, Nej, just det, det är det där yrket jag har. men hur är det egentligen hur, vad känner du alltså, för då, det här med att låtsas som att det inte är en bra laddning i det, det blir bara töntigt, liksom mm. för det det kan jag uppleva när man säger att man är journalist tvärtom, för att alla jag tycker att de flesta säger aha vad intressant utan ja. att de ens vet vad man håller på med och liksom de, det bara höjs till skiorna direkt. Och det är också lite misstänkt. För att då undrar man lite, vad är det du värderar? Mm. Inte utifrån någonting jag säger att jag har skrivit någonting intressant. Det är ju en sak. Men att jag säger att jag är journalist säger ju ingenting. Nej. Egentligen. Förutom att jag har gått en journalistutbildning mm. kan ju säga någonting, absolut. Men, men det, det säger ingenting om mig som människa, tycker inte jag i alla fall. Mm. Men då, då, då är det liksom så här. Jag, jag gick över från journalistiken till, ja. till att plugga till bibliotekarie. Mm. Alltså, och för mig personligen så är inte det steget särskilt långt. Jag, ty jag, tyck jag tycker att det är två yrken som är väldigt, väldigt nära varandra. Ja oh, det är ju okay. också. Man, man, man jobbar med samma saker. Det är, mm. det är väldigt olika yrkesidentiteter. Vilket min kommande uppsats kommer att handla om. Mm, <laughs> Men det, det är fortfarande väldigt nära. Man gräver, man letar, mm. man, man, man värderar information. Mm. Det är ju liksom huvudgrejen i båda yrkena. Ja. Sen att den ena producerar och den andra kanske mer lär ut. Mm. Det är liksom så här. Det tänker jag utifrån museikunskap också. Ja. Alltså utifrån, vad, vad är, Vi samlar in någonting, vi värderar vad det är här för typ av kunskap, vad är det här för typ av vad kan det här användas till, hur kan det synas för människor? Ja. Och det tycker jag är samma sak som journalistik. Jag värderar någon information som kommer in till en redaktion eller vad det är och sen ska det komma ut till någon sex bredare allmänhet. Men just, just det här med hur folk bemöter mig från att vara ju så här, Jaha, nej, må då, ja nu håg ja, jag till. Det den skillnaden. Och liksom fyra år senare har jag inte jag kommit över den. Jag, jag blev fortfarande väldigt, väldigt arg. Och särskilt när jag kommer från en person som står mig nära, som jag har känt mig under många år, som liksom bara, jaha, men vad då? Kommer du sitta och bli på böcker? Alltså, det tar jag som ett. Det tar jag väldigt personligt. Jag tar det som ett rent hån. Jag, jag känner så här: tror ni att jag har gått och studerat i sex år för att sitta och flippa böcker? Är det det ni tror om mig? Mm. Det, det blir ja, väldigt det, personligt. Det så, ja. För det kan ju också vara så att den bilden man har av, av biblioteksyrket, att man projicerar liksom den bilden. Och så säger, det kan ju vara tvärtom Att de snarare är så här: jag är det det du ska göra? Men vad då? jag tror trodde mycket mer om dig, ungefär Det skulle kunna vara en sån tolkning Det skulle kunna vara <laughs> Du tror inte att det det. <laughs> det tror jag inte av de personer jag, jag, jag, jag har hört ifrån. Och jag har även sköljt ut personer. Och, och mm. personer har även kommit och krypt i korset. Men jag menar så, jag visste inte. Och då är mm. det så här, bara, mm, men du skulle ha frågat på rätt sätt. Mm. <laughs> Återigen, det finns olika mm. nyanser. Och olika egentligen har olika status. Och, mm. Ja, jag vet inte. Varför, varför ska en städerska säga för deras sämre än, än akademiker. Ja men vi, många drar fram det argumentet men en akademiker har pluggat i så många år och bla, bla bla bla bla bla men hur många år har en stadskur kämpat för att mm. komma dit är. Ja det kan ju vara olika. Alltså, man, så hur så ska man väga det. arbetsinsatserna mot varandra? Jag tycker det är helt befängt. Ja Jo, uppoffringarna tror det handlar om väldigt mycket att se liksom en en yrkeskategori eller en typ av han ja, jobbar man med det här och inte se liksom någon slags helhetsbedömning av en, en människas både bakgrund och vad den är nu, hur den lever sitt liv vad den har för möjligheter och resurser vad den har för eh, liksom sociala, kulturella bakgrund och mm. akademisk bakgrund och alltså det blir det som blir så tokigt tycker jag. För jag, men jag tycker inte att jag tycker möjligen inte att, att det måste värderas exakt likadant att man eh, är olika typer av yrken. För att jag tycker att det dels finns olika yrken som är viktiga än andra, men nu är det ju inte de alltid som värderas högt. Mm. Så, så att det har det, ja, det blir knepigt liksom. Men jag är inte säker på att jag tycker att värderingen alltid behöver vara likadant. Nej. Jag tror att det behövs någon slags värdering av det för att, för att vi värderar saker. Minja? De här värderingarna skulle kunna se ut olika. Ska vi sluta för idag kanske? Jag tänkte ställa en fråga. Ja. Ångrar du någonsin i ditt liv att du inte läste företagsekonomi? <laughs> jag bara, vad fan? Kommer du få fråga nu? <laughs> eh, nej, jag har aldrig ångrat det. Varför? Eh, det de hade bara blivit fel liksom. det hade inte blivit bra jag hade varit den här ba, Nej, alltså, det här ekonomiska systemet hur ska det fungera egentligen <rilar> så hade jag sagt och så hade alla var, eh, hon i dum huvudet <hör> ja men mm. Både, mm. Ja, jag vet, vad tycker jag om företagsekonomi? Jag har inte läst varje sak som Jag skulle väl läsa nationalekonomi där. Varför då? För att, för att det är ett system som påverkar så som vi lever helt och hållet. Mm. Och för, att vi, för att det finns liksom i vår, Men vår jag, vardagliga jag... nationella och eh, europeiska och globala verklighet. Så egentligen är det rent ideologiska skäl? Du menar att jag tänker att jag vill kunna lite ja. om olika... Nej, det är någon slags kunskapsinriktad själv. Att jag tycker att det vore bra att beredda ens förståelsegrund. Jag tycker det finns jättemycket nationalekonomer som är väldigt vettiga. Mm. Som jag skulle vilja få ta del av deras tankar mer. Det tycker jag faktiskt. Men vi är inte pöretag. <laughs> jag ska inte vilja plugga. Jo, men det är klart att det finns. Jo, det är klart. Mm, han har inte så mycket om det. Han har mer om min egen eh, vilja. Vad jag vill hålla på med. Liksom. Vad vill du hålla på med? <laughs> nu svävar vi iväg. Vi ska avsluta någon gång. <laughs> det här är min som alltså, får en fråga. Men jag tänker inte släppa det. Vad vill du hålla på med? <laughs> Jag vill intervjua, intervjua människor. Jag vill prata om viktiga saker. Som jag tycker är viktiga saker. Jag är en universell mall för vad som är viktiga saker. Och eh, jag vill eh, fundera över det här med andra. ja men det är Så enkelt det är nog. Okay. På något vis. Men det här med att intervjua människor. Det kom, mm. kommer du hela tiden tillbaka till. Mm. att du fick välja på vem som helst. Du fick göra en intervju i hela liv. En enda. Mm. Men. Det går inte väl. Men. Mm. Du fick välja att intervjua vem som helst. Mm. Och den personen fick inte säga nej. Nej, jag får liksom välja. välja vem som är. Måste du vara en nu levande person? Nej. Mm, vad jobbigt. <skratt> alltså, jag, jag tänker på Hitler. liksom. <skratt> det roliga var... Det roliga <skratt> är hela var... Minja saft... Var i sin halsnuk går du upp den mot näsan. <skratt> <skratt> som en liten Hitler på stål. jag har satt här tyst och försökt att säga. Säg inte Hitler, säg inte Hitler, säg inte ledande. <skratt> <skratt> Nej, jag vet inte. Ehm, vad heter hon den här 1700-talskvinnan? Ehm, jo, men henne skulle jag inte intervjua. Hon eh, heter, of. ja jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon som var liksom föregångaren till 1900-talsfeminismen. Men hon var ju jävligt ensam på den tiden. Vem tänker du på? så alltså, hon var föregångare till, ja eh, ah, det är den här kända som alla som läser statsvetenskap läser om henne. Tänker du på, vad heter hon? Åh, um, mm. oh, är det... Wallstonecraft. Ja! Heter hon. Så heter hon. Henne skulle jag vilja intervjua. Jag gjorde även ett arbete om henne under mm -hmm. idillhistoria A. Mm. -hmm. Ja, henne skulle jag, jag intervjua. Ja. Eh, Och Hitler. Ja, absolut Hitler också. Jag vill många andra också. Men... Ehm... Hon har en intressant... Det jag tänker på är just den här ensamheten som man... Som nu till exempel om... Det finns väldigt många modiga människor nu också. Dels de här som i arabiska våren. Den här kvinnan vad heter? Men sen även folk som lever här i vår lilla lilla Stockholmsvärld också. Men jag tror att det som skulle vara intressant... Är sådana här som jag funderar lite på när de är jävligt ensamma i det här massiva motståndet mot något som är helt sjukt. Till exempel rasism eller, eller fientlighet eller hat. Och de som står emot det och, in, och, och faktiskt lyckas med det. Sådana personer. Men en grej. Du sa att det finns många modiga människor även här och nu i vår mm. Mm. Har du någon annan? <laughs> Jonas Assange alltså, till exempel. På vilket sätt? Eh, eller Yasin, det är han som är sån här eh, talesman för papperslösa i Stockholm. Eller heter. Han heter Yasin och jag har jobbat med honom faktiskt. Det är faktiskt en intressant period. Person och intervjua. Han jobbade på stadium. För ett tag sedan. När mm. jag jobbade där. Ja det vet jag. Du kunde, jag kommer ihåg du berättade att du kunde alla utan till Eller vad det var. Ja. Ja. Usch, ja. De började på 4, 9, 8. Nej jag vet inte vad det var. Jag har Men hur som helst så jobbade han där en period. Ja. Och. Jag, det var, han Han blev. Mm. han användes inte där på rätt sätt, tyckte jag. Jag tror inte att han ville jobba där. Det var väl ett jobb som jag hade, det jobbet, alltså det var ett extra jobb. Liksom. Men jag upplevde att han hade en väldigt tydlig glöd, liksom, som han var tvungen att få använda på något sätt. Och det gjorde han också. Och han intervjuade, eller kontaktade en massa folk som var viktiga, som han sa sin åsikt till. Och han... han nu vet jag att han skulle kandidera till kommun, kommunvalet och landstingsvalet 2014. Mm -hmm. så tror jag att han skrev om idag på Facebook faktiskt. Men han eh, vågar hålla en linje som jag tycker är väldigt modigt. Eh, ibland blir man till och med lite trött på honom. Det är många som känner så tror jag. För att han pratar om vissa saker eh, på ett liksom, jag måste få fram det här sättet. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Som en Många annan kan... till oss. Som ja. inte deltar i den här podcasten. Som är inbjuden. Mm. Så också kan vara jävligt tröttsam. Jag är i höjd i läget där. Mm. Det var riktigt till dig. Fina, du använde våra argument. sedan i dina facebook Gång på gång. Tack så mycket. Mm. Ja, vi släpper mm. det nu. <laughs> Eller motargument snarare. Jag. Mm. Ja, nu ja, har man... inte någon av de här chansen att uttala sig. Vi måste ändå. Det här ligger det. fritt på webben. Det går att kommentera våra inlägg. Ja, men de har inte chans att uttala sig just precis nu. De det är... måste vi ändå se. Det, det har de inte, så alltså, ni är välkomna till nästa program Väl, ja, ni, ja, det är en bra ingång vi, Du, vi, vi, vi ska ju avsluta någon gång Ja Hur ska vi avsluta? Hej då nu gjorde, nu gjorde Tanja en liten sån här showig Hej då min med ena handen Den var så här lite inåtsvängd på något sätt jag Som så. de gör i någon sån här chess-dans tror jag en sån här solrörelse. En, sol, ja, en liten solrörelse. Den tar slut ungefär runt munnen. Jaha. In, inåt, inåtvänd. Mm, den får bli vårt slutord <laughs> för idag. Tack och hej.